نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أقدة من لساني يفقه قولي سورة النام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون کچری مونږ فرشتې هم په دوی بان نازل کړي وي او مر ور سره خبرې هم کړي وي او د ټوله دنیا سيزونه مونږ د دوی مخه ته جمع کړي وي خو بیا هم دوی ایمان وروړو والا نه بغیر د اغینا چې الله غوښتل چې دوی د ایمان وروړي خو اکثر خلک د جهالت خبرې کوي یعنی چې کوم خلکو تحق حق کار هم شي او بیا هم هغه دا تسلیم نه کړي دا خلک د رسول په سرکشۍ کې مبتلا وي او په دې وجہ پنادانی کې هم مبتلا شي پنسانه نو کې څو خلک دا سوي کدي دوی مخ کې د حق واضح اصولو لپاره که هر قسم د دلیل پېښ کړې شي مثلا کدي دوی مخ کې فرشتي پزما کرا کو ذکرې شي او مړي د دوی سره خبرې وکي هر که کدي دوی مخ کې کې خو دي شي خونه منلو والا ب بیا هم اون منی ولی بین منی ځکه چې د دوی د دو خوې سرکشي دوی منلو ته نه پریږدي دلته الله تعالی فرمای وليکن اکثرهم یجهلون خوځيات تر خلق د ناپوهه خبرې کوي دوی ته نادان ولي ویلي شو دي دا نهي دا دا مندی دا دا چې انسان د الله تعالی خیلی شو ویلار اومني د الله دی طرفه را لېګل شو ویني اومني او خپل ځان د دې مطابق کوي د دې برعکس ناداني دا دادا دادا او دا بیوکوفي دا دا اوه ماکت دا دي چې انسان د دې دنیا د ژوند د تیرولو د خپل خوښیشاتو مطابق یو نقشه تیار کړي او بیا اوې چې کوم شی زماده نقشې مطابق وي نذبه منم او چې کوم شی زماده مرزي خلاف وي هغه بنمنم نه سڑی سړی هکه هم هدایت نه شي حاصللوی او چې چا, چا هم هدایت حاصل نکړو نهدي به هم نقصان کوي ځکه چې د الله قانون نهبد لېږي موږ بد لدل پکار دي سووک چې بدلیدو تتیار تیار شي د تبور پهجه نه د قیامت په رضبه د دوی تکبور ماد کې شي و کذا ل کجاال نه لكلې نبي نه عدوه شي تو اللی ان سوول بعض هم ال بعد زخفل قوله غوره ولو ش ربک ما فعلوا فذرهم وما يفترون او مونږ خو هميشه د غرنګ شیطانان انسان او شیطانان پیریان د هر نبی دشمنان جوړ کړي دي چې یو بلته خوږې پسته خشته خبرې د دوکې په تور کوي کستا رب دا غختلی چې دوی داسې اونې کې دوی و هي چيري نه وکړي نو دوی په خپل حال باندې ده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي دل تداخل شي و دي چې هر دور کې د دین طرف د بلونکو خصوصا د انبیاء سناسه دشمنان پاتې شوی دي پدی دشمنانو کې څه وو او څه انسانان ابن جرير د حضرت ابو ذر غزال طالان هو نا یو روایت نقل کړي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مجلس کې شریك شوه دا یو مجلس وو تاسو صلی الله علیه و سلم او فرمایل اے ابو ذر غزال طالان هو تا مونږ وکړو ما اوه نه ايدب الله رسول صلی الله علیه و تاسو صلی الله علیه و سلم او فرمایل پاشو او د ورګاتو موږ اوسه او هی وی چې ما موږ اوسه او د مبارک تاسو صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم تاسو صلی الله علیه وسلم تاسو وکړو چې تاسو د جن او انس د شيطانانو مقابله کې د الله نه پنا اوخته ما اوه نه اېد الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا می تاسو وکړو چې په انسانانو کې هم شيطانان وي تاسو صلی وسلم او فرمایل او دغه شيطانان د جناتو نه هم زیات خراب وي یعنی چې کم انسان شیطانیا تلاش واجی نوه د شیطان پیریا نو نزياد شیطان شي شی دا سوکوي انسانانو کې د هغه شیطان وی کم چې د دین لاره بندي او د دی دین بلون کوته مشکلات پیدا کوي او اکثر وړي وړي شوشي روواسي او وړو وړو خبرو تخلق متوجه کوي او په دوی کې پریشانی پیدا کوي او د حق نه د لریوالي ذریعہ شي ځکه حضرت صلی الله علیه و سلم بل ابو ذر غزال تالان ہوتا دا تلکین وکړو چې د مونځ نه پس دغه خاص طور د الله نن د شیطان پیریانو او شیطان انسانانو نه د حفاظت دا دا نا دا دا او د دوی د شر او فتنو نه د بچکی دوه وکي انبیات دا شیطان مشکلات پیدا کړي او عام انسان ته هم او هغه دا چې د دوی د دین لار ته نه او که یو کس د دین په لاره د نو اکثر دا شیطانان د دوسرے په پرده کې لار وبندي او ورته چې دا لار ډیر ده او د مثبتونو ده او داس انسان د دا دوی په خبرو کرا راشي او د هدایت نه ډیر لریشي الله په هر انسان کې خیره چولې دي بعض خلکو ته ډیره موکه ملو شي چې دغه خیر ډیر شي خو بعض خلکو ته دا موکه کم شي ځکه هر کس له پکار دی چې د الله سره یو مضبوط تعلق جوړ کړي چې د هر قسم شر نه محفوظ شي وليتسغ الیه افیدت الذین لا یؤمنون بالاخره وليردوه وليقترفوا ما هم مقترفون د دې ټول هرڅه کولو اجازت مونږ د ویلا ځکه ورکو چې کم خلک پاخرت خریت باندې ایمان نه لري چې دا هویزونه د خپل دوکې ته مایل شي او هغه د اغینا راضی شي او هغه ګناوهونه اوګټي چې کم هغه وی غټل یعنی د شیطانانو د خبرو ته هغه خلک مایل کیږي چې پاخرت ایمان نه لري بیا چې حال ده ده نو آیزه د الله نه بغیر بل څوک فیصله کولو واله او ګورم الله کې په تفصیل سره تاسو تا کتاب نازل کړی دی و کوو خلکوته چېمونږه ستا مخ مخکې کتاب ورکی هغوی پوهږي چې دا کتاب ستا رب د طرف د حق سره نازل شو دی نوته په شک کولو والله خلکو کې مشاملېږ ستا د رب خبره دشینوللی او د انصاف پها سره کامله ده دغه فرمانونه بدلولو والله اس سووک نهشته او هغه هرڅ اووری او په هر س و, و ان توی اکثر من فی ار د ید لوکان سبي للله طبعونه الله دوون و ان هم الله او ا نبی صلی الله علیه و سلم کچې رته د هغه خلکو د اکثریت په وینا په سیروان شي کم چې پزمکه کې اوسېږي نو هغهي برتاد الله د لار نه بې لارې کړي هغهي خو صرف په روان په سیروان دي او کېاسونه لګي یعنی د شیطان انسان سکار دي هم دغه چې خلک بې لارې او خاص طور چې څنګه په دی آیت کې ویل شوی دی چې انسان بيد د دلیل نه د دوی خبره اومني نو بې لارې بشي انسان کله چې پیروي کول وایي د هر سنه مخ کې داس سوچ ضروري وکي چې کومې لارته د سړې مابلې د دې دلیل سده او حقیقت سده مونږ له الله پاک عقل راکړې دي سترګې راکړې دي مونږ له ځناورونو پشان په پر کسترغو شپونکې پسیټ لړن دی پکار چې دغه پواز به سوچ روان شي دا پته ورتنې لګي چې سړې دولې بوزي او که لا لولا په انسان او ځناور کې فرق پکار دی منګهم هم که په چا لږ بک او وایو یا چا په روان شو یا د چا خبره وورو او متاثر شو نو په کار دی چې وګورو چې د دې سوي د دې دلیل سده د دې حقیقت سده کم خلک چې په غړېدل واسترګو د حقیقت د پیجندلو کوشش او اونکي هغه اکثره داسه خلکو په خبرو کې راشي او د سمې لار نه ووړي د دوی د خبرو بنیاد په ګمان او په کیاز باندې وی په حقیقت کې سترب زیات خپويږي چې څوک داغه د لارنه به لارې دي او څوک په سیده روان دي بیا تاسو سود الله په آیتونو باندې ایمان لري نو چې په کم زناور باندې د الله نوم اغشتل شي وی دغه وغوخه خوري په خیر څه وجدا چې تاسو اغه شی نه خوري چې په هغه باندې د الله نوم اغشتل شي هلاک د کمو شی استعمال چې د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړی دی دغه تفصیل اغه تاسو ته تا خول دی د ډیر خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپل خوښشاتو په بنیاټ باندې گمراه کوله ولا خبرې کوي ستاره د حد نه اوریدو والا خلک خپې جنې یعنی ډیر خلک د دلیل او حقیقت نه بغیر صرف په خوښشاتو بنیاټ شوی خبری کوي او دا سه خلک ډیر په اسانه نور خلکونو متاثر شي ځکه چې دوی د خلکو د خوښشاتو مطابق خبری کوي انساني خوښشات هم یو شانتوي او انسان باندې هم او خبره خلګي چې کوم د دې مطلب او د مطابق وي خدای دین په معاملکه نفسې خواہشات په کارن راځي تاسو د گناهونو نه هم ځان ساتي او د پټو گناهونو نه هم سوچې د گناهونو کسب کوي او هی به د خپل کسب بدله ضرور مومي دا حکم واضح دی چې کم سروید الله په نوم نه ویزیب کړې شوی دا غوخه مخوري دا, غو دا سه کار کول فسق دی شیطانان د خپل مرګرو پسجنو کې شکونه او اعتراضونه اچي د پیر د دې چې اوي ستاسو سره جگړه وکي خو ک تاسو د اوي خبره اومنه لا نو یقینا چې تاسو مشرکان یا د دې نه دا, دا, دا معلومه شوه چې د دینی احکاماتو په ماموله کې د الله په مقابله کې د جابل شي خبره منل شرک دے. دا د کم اعتراضاتو طرف ته اشاره ده او د کم شکوکو طرف ته اشاره دا حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی روایت دی چې يهود علماو به خلکو ته پر رسول صلى الله عليه وسلم باندې اعتراضات کول او سوالونه باغی کې یو سوال دا هم وو چې دا څه معاملہ ده چې خدای سوکمر کی نو هغه حرام شي او چې موږ سوکمر کو نو هغه حلال وي یعنی زه بشوي ته حلال وي او شېلا د طرف چاله مرغ راشي او هغه مرشي نو هغه حرام ګنې مطلب چې دا څه قسم خبره باندې باغوی خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بد کول الله فرمایي دا هم د الله حکم دی چې په کوم سروي د الله نوم باندې غشتل شي او هغه په خپل مرشي نو هغه او دا خلک چې کمی خبرې او اعتراضات کوي دا اصل کې شیطانی ووسې دي کمی چې د یو بل په ژونو کې اچوله کېږي ددي خلکو د خبرو پرووامه کوه او منکانه معتن په اح نهو غجاال نه لهونور یم شي بهی فی ناس کمم مثلوه ف دولومات ليسسه به خارجی منه کذا لکه زو نه لیل آیا اغ سړی چې اول مړوو بیا موږه جند ورکړو او داسې رړم ورکه چې د غوی پهجه اغ د خلکو په مینسکې دژد پهلار روان دی چریده هغه سړی په شان کې دی چې هغه په تیروکې پروت دی او په هیڅ ਤਰੀکا د هغه نه نروزي د کافرانو د پاره خوده غشان د اووی عملونه خښته خاره کړي شوی دی دلته د مردن مراد هغه سړی دی چې د کفر او جهالت په پروت وي او بیا هغه جن ورکړي شي ایمان ورکړي شي علم او د حقیقت پی جن خوبی خوبي ورکړي شي د الله په نظر کې ژوندۍ اغه سړې دي چې د دماغ کې د هدایت را راشي نو دې اغه ځانله د لارې رڼا کوي او په دغه لار روان شي د دې نه برکس د کم سړې په مخ کې چې دا را راشي او بیا هم د خپلو تاثباتو او خوښی شاتو کې ګیروي نو د ته هدایت مېلاو نشي او ني غلار ته پاتشي ځکه الله عقل او شهور والو ته ژوندۍ وي او نور ته مړ وکدالک جالنا فی كل قريه اکابر مجرمی ها یمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون مدغه شان موګه په هر کلی کې دغه کلی غټ خټ مجرمان مقرر کړی دي چې غوی الته د خپل مکر او فریب جاالونه خوره کړی په اصل کې هغوی د خپل فریب په جال کې په خپله راګېږي خو هغوی په دی پوهي نه یعنی هر نبی چې به خلک د الله ته رته و بلل نه د غې کلي سچت او غټ خلکو به د نورو خلکو په ژونو کې د پیغمبر خلاف وسه پیدا کولو د پااره پټ ساز شوونه شروعړل خدا وقت وخت براغلو چې حقیقت په پټو لو شو او دغه غټ خلک به په خپل له په دغه سازشونو کې گیر شو او چې کم کوی به خلکو تكنست وو باغی کې به با په خپلې پرېوتل د دین معلومه شو چې کم سړی د الله د دین مقابله کوي هغه هیڅکله هم نشي کامیابې دی هر کله چې دوی ته یو آیت راشي نو وای تر هغه نه مونږ تر سوچي شیز مونږ ته په خپل له راکړې شو نی کم چې ادا الله رسولانو ته ور کړې دی الله ډیر خپویږي چې د خپل پیغام د رسول کار د چا نه واخلي او په کم طریقې ته واخلي هغه وخت نږدې دي چې دا مجرمان به د خپلو مکرون په بدله کې د الله سره ذلت او سخت عذاب وګني پس دا حقیقت دی چې لکه چې ته هدایت کول اراده کړې نو دا غسینه اسلام د پاره پرانځي او د چاچي ګمراه کول ويره د کوي دغه سينه داسلند تنګه کی چې د اسلام تصور کول هغه ته د سخکاري لکه چې اسمان ته خيجي دغه شان د حق نه د تيختي او د نفرت کولو ناپاکي الله په او خلکو باندي مکرري چې او هی ایمان نه وروړي چې سړی د اسمان طرف یا بلنده طرف روان شي نو په هوا کې د اکسیجن د کمی په وجوه ورته غشتل ټلګران شي او سای بنديږي هم د غرهنګ په خوښی شاتو چې غیر خلکو باندې دیني که او هدایت خبره خنه لګي او داسې ماحول کې زړه تنگوي له دوی دی د دې نه هیڅ فائدنه شي واشتلې نه برعکس په یو حدیث کې راغلي دي الله چې چا سره د خېګړ اراده وکي نو د دین په هواله ورکی یعنی چې دې د ایمان د پاره کول او شي نجوی کریم صلی الله علیه وسلم د آیته تلاوت او بیا او فرمایل د چا پهړه کې چې د ایمان نور داخلي شي نو سینې شي چته ته پوسوکړو چې سلامت اشتا چې په ته اولګي چندړو کولاو دي تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دغه سړی زړه د دایمي کور طرفه رجوع وکي او د دزړه د اخرت او د جنت طرفه مایل شي او د دوکې د کور یعنی د دنیا نه زړه اوچت شي او د مرګ مخکې د دې تیاری شروع کی د علامه دې د ا اسړي د چا ژړي ایمان له کولاو شي فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعَى فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ پس ده حقیقت ته چاچه ده هدایت کوله اراده کوي ده غسنه د اسلام ده پارا برانزي. او ده چاچه ده گمراه کوله اراده کوي ده غسنه د اسلام ده څلند د اسلام تصور کول هغه ده زخكاري لکه آسمان ته د غشنت د حق نه د تېختي او د نفرت کولو ناپاکي الله په هغه خلکو باندې مکررې چې هغه ایمان نه وروړي الله کې د لارښوړې رب نه غلارده او د دی نه خې د هغه خلکو د پاره واضحه کړې شوې دي چې نصيحت قبولې د هغه د پاره د هغه د رب سره د سلامتیا کور دي او هغه د هغه سرپرسته د هغه صحیح عمل په وجا چې کم هغهي کولو کم کوم ورځ یەڵا دا ټول خلک راځم کی نو په هغه ورځ به الله پیریانو ته وای چې اې د پیريانو ډلې تاسو خو په انسانانو باندې د ګمراه کولو خو وسکوړو انسانانو کې چې څوک د اوی دوستان وو اوی به وای چې اې رب په موږ کې هر یو د بل نه خکار اغشتل دي او موږ اوس هغه وخت را رسیدلې یو کوم چې تاسو موږ لپاره مقرر کړی بلغه او فرمای خه اسهور تاسو د اوسېدو زیده باغی کې بتاسو هميشه اوسېږي دا غي نه بچکیږي صرف هغه خلک چې بچکول بچکول وړي بهشکه ستاره د حکمتونو والا او په هر څ په یده دلته د پیريانو او انسانانو یا د شيطانانو او انسانانو په مینس کې چې کوم تعلق دي دیون د لارې خطاکول هغه واضحه کړي شوی دي د قیامت په ورځ به تعالی دا حقیقت ظاهر کړي د نه د خطاکول کوتونه په هر دور کې وي خو خوپدې صرف ف اغسړې خطا کیږي چې په هغه کې دغه ماده موجوده وي تاسو باید لیدلې وي چې هر کله یو سړی نوې خار ته لاله شي نو ډېر زر د تا د خپل مطلب خلق عمرګری ملوشي ځکه چې تاسو اصل کې د اوی په تلاش کې ده غره رنګې غلط کورونو والا خلق هم یو واز نه پاتیکه او اوی په ډلو کې یو ځای شي اصل کې چې یو کس د بل په وجہ ګمراه شي نو دغه یو طرفه معموله نه وي د دوهانو د خیالوي جديدي مقصد په خپل خپل ځای پوره کیږي یو ورته غلط لار او بل په لبه کوي سورتل اعراف کې برازي چې د شیطان د ژوند مقصد هم دغه دی چې انسان به بیلاری کوي خو انسان د دومره عقل شرا څنګه د شیطان په جال کې گیر شي اصل کې چې انسان د نفسی خواهشاتو په پیړوي شروع کی او خپل څه خاص مقصد پوره کول هوړي نو د حق په ځای دته د شیطان خبره زیاته وزن لري او د غلط هرنګ د پجال پځال کې گیر شي دلته اشاره ده چې پیریانو د انسانانو نه फायदा واغشتله او انسانانو د پیريانو نه يا د شيطان د وسوسو نه او د غلط لار خولونه फायदा واغشتله د دواړو خپل خپل مفاداتو خو دیوبل سره تا ون کوله او ګوري مونږ به د غشان په خرت کې ظالمان خلق د یو بل مرګري کو د هغه د هغه عملونو په وجا چې هغه به په دنیا کې د یو بل سره بشری ککول دې موکه به الله تعالی د دا اوهینه داته پوسوم او کیچې اے د پیریانو او د انسانانو ډلې آیتاسو ته هم استاسو نه هغه پیغمبران نه ودرغلي چې تاسو ته زموږه آیتونه او رول او د دی ورځي د انجام نه به یره له اووی به وي او مونږه د ځان خلاف په خپل غواہی کو نند دنیا جن دا خلک په دوکه کې چولې دي خدغه وخت وقت وي په خپل د خپل ځان خلاف غواہی وکي چې اووی کافران وو ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ده هر سړی درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستاره رب د خلقو د عملونو نه نه خبره نه دی ستاره رب بنیازه به پروا نه او مهرباني دا غو دستور ده کاغه او غوړي نتا صوبا لری کی تاسو په ځای به نور چې کم دا غو لکه څنګه چې تاسو د نورو خلقو د نسل نه راپورته کړي څنګه چې په دنیا کې دخل کو درجی وی دنیا وی سرا و دی دنیاوي لحاظ سره او تاسو بلې د لويچ د یو کس په مرتبه کې د بل په مقابل کې فرق وي مثلا د علم په میدان کې دخل کو مختلف مرتبی وي اومده غشان د مال په اعتبار سره او د مهارتونو په لحاظ دخل کو په مینس کې فرق وي تاسو سوچ وکړئ چې دا ولې د یو بنیادی وجہ چې تاسو ته بخکاری د کوششونو فرق دي الله خو ټولو صلاحیت صلاحيت ورکړي خویوکاس ډیر کوشش کړي او دا صلاحیت استعمال کی او په خطری کا د درجه اوچتېږي د دې مثال داسې دی چې په یو جماعت کې 30 بچی وي دا خبره په خپل ځړټیک د ځهنی صلاحیت کې فرق وي خو زیات فرق د کوشش وي او په صحیح لارې کوشش ځکه چې لیسل انسان الا ما سوا هم دغه بچي چې هم دیو استاز په ګڼ شاگردانو کې ډیر فرق وي هم دغه سي دنیاوی او ډیرو مقامات کې مثلا دو کسانو مییشان کاروبار کوي یا یو شان روزگار کوئ خویسوو کاه کې یو د بل نه ډیره تکی وکې ځکه چې دی په سنجیدګ سرهمهنت کوي او په مخکې روان وی په ظاهره دا رفتار معامخ کاری خو بعضې وقت به تسوی دل وي چې که په لوټکې د اوبو یو, یو اسسی نو په یوش پکې ډکش شي دغه سې انسانانو کې هم بعضې وقت د انسانانو کوشش 6ش ډیر معمولخ کاری خو چې کم خلک په مستکل مزاجه سره کو شش کوئ هم مخ پهطرک روان وي دا مثال موږ سبا ګورو چې کم کومونه مهنت کوي اووی د چرته او اورسېدل کم خلکو چې مهنت ونه کړو اووی د خپلو پلانونو سرمایه هم ضایع کړه هم د غرنګ د اخرت په ماموله کې له کوشش ته سپک نظر نه دی پکار وړي وړي نیکه او لګلګ اعمال چې ملو شي نو د انسان په درجه کې به ډیر فرق راوړي انسان د پرعقل مندي داده چې د وقت قدر وکړي محنت اوکی نیک کار نیکر مستقل مزاج سره اوکی ډیر خلک خپل صلاحیتونه د از ځای کی چنن یو کار شروع کی بیاپریګ دی سبل سره شروع کی بیابل او بیابل او یو کار هم شرط ان رسی د خلک په هیڅ میدان کې ترقی نشي کوله کله د فوری نتیجې په شوق کې به د محنت لا رپرید او نقصان کشو انسان د خپل صلاحیتونه او په جنی خپل ماحول پل وسایل د او جنی بیا د پله باندې باور سره او د الله ورکړش وېساله یوتنه او طاقت سره د دنیا او د آخرت په کارونو کې د مخ کې روان شي د قیامت په ورځ چ خلک جنت کې داخل شي نو د هر کس په درجه کې فرق وي ولکلم درجات مما مم عملوا وما ربك بغافل یا عم عملون. د هر سړي درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستاره رب د خلکو د عملونو نه خبره نه دي او دا فرق په ولي دا فرق به د عمل په خو جنت ته سړی د الله د رحمت نه بغر نهشکلی رحمت د عمل کولووالو دپاره دی او نورو لهم خو رحمت سره د درج فرق د کوشش په فرق سره را ي اوس مونګله دا قتل په کار دي چې د چا کوشش سره دی ربکل غنی ی رحم یشه ی هب کوم تخف من بعدې ما مع یشه کم من منضریت قوم آخریم. ستا ربینیا زبه پروا دی او مهربانی داغه دستور دی کاغ او خوري نو تاسو به لری کی او تاسو په زيبه نور او خلک راولي چې کم داغه خوخوي لکه څنګه چې تاسو د نور او خلکو د نسل نه راپورته کړي ا تاسو سره چې کم شي زواد کیږي هغه یقینا راتلون کړي او تاسو د الله د عاجز کول او طاقت نه لري اے نبی صلی الله علیه وسلم اوایا چې خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوئ او زه هم په خپل ځای عمل کوم ډیر زره تاسو ته شي چې اخري انجام به د چا بهر دا حقیقت دا دا دا دی چې ظالمان هیڅ چره خلاصي نشي مونټله دی خلکو د الله د پاره دغه فصلونه او سارونه چې هم الله پیدا کړی دي یا و هسا مکرره کړي او په خپل ګمان سره وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده بیا کومه حصہ چې د اوی د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسی خو کمه چې د الله د پاره ده نو هغه د اوی شریکانو ته رسی څنګه خراب فیصله کوي دا خلک مشرکانو کې دا رواج وو چې اوی با فصل او خار وو کې د الله او د بوټانو حصہ کولا کله د الله د حصې غلا یا خار و بخو او ختو نو هغه د بوټانو حصې سره بدل کړو خو کله د بوټانو حصہ به خو نو هغه به نه بدلوله د پیداوار په تقسیم کې کبو د بوټانو په حصې کې به خرابې پیدا شو هغه به د الله د حصې نه پوره کړو خو کله د الله په حصې کې به څه کمی وشو نو هغه د بوټانو د حصې نه کولو که په خپل به د نظر او نیاز د پاره حاجت شو نو هغه به هم د الله د حسین وستو خود بوتانو حصې ته به لاس نه لگولو د دې وجه دا چې د دوی پزړکه د بوتانو یره د الله د يرینه زیاته و مشرکان د الله تعالی د تصور نه غافل نه او اصل شرک دا و چې اويبه د بوتانو نه زیات یریدل هم د دې د خوشاله لوک په کار کې به ختوب نن د مونږه هم د خپل ژوندو جایزه واخلو چې تر تاسې نوی چې د الله نزيات زمونږه پسونو کې د چابل چایره پرتوی او مونږ هم دغه په خوشاله لو کې اخته یو اسې خو مونږ الله منوهم منزنه هم او خو هر یو کس د خپل ژوند ولټي خاص طور خپل امتحان اغه وخت وغشتل په کاروي چې هر کله د الله د اطاعت کول موقعه راشي مونږ ډیر زلي د نور خلکو د خواهش مطابق د ژوند د تیرولو کوشش کوو یا د دوی په تریکو روانیو او مونږ ته ځان په دې کې زیات خفقاری او هر وقت را سره دا یره وی چې که د الله خبرم اومنه نه له نو دغه ډله پومینس کې به بیل خکارو شو بعضی وقت انسان دا چې کار د دین په نوم باندې کوي خو په حقیقت کې د دین نه ډیر لریږي د دین اصل نوم تقوا ده او الله نه یریدو ته تقووی دا د داسې یری نوم ده چې د دین په څدا الله د الله عطا د هر څنه اوچت شي او نور هر څو ست شي دغه شوند اووی شریکانو د ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خشتخ کاره کړی دي د پاره د دي چې اووی په هلاکت کې مبتلا کی او په اووی باندې خپل دین شکمن کی کاله غختلې ندی به داس نه دوی پرېګ ده چې د روغو په الزامونو لګول کې مشغول وي د جاهلیت په دور کې د اولاد د قتل درې قسمونه وو او دا به د رنګ وسوسه په او دا کار هم اصل کې د بوتانو د خوشاله له د پاره خښ وو کله اوختلی دوی به داسه نکولې دوی پرېګ ده چې د روغو په الزامونو لګول کې مشغول وي یعنی الله په زبردسته دوی د دینه اسارول شو خدا د الله طریقه نه ده الله چې انسان له اختیار ورکو دا اوس د انسان خوخه ده چې څنګه استعمالي دوی وای چې دا زناور او فصلونه محفوظ دي دا صرف ا او خلق خوړی شي چې زمونږه خوخه وي کله کې دا پابندي دوی د زان نه لګول ده بیا س داسې دي چې په باندې سورلي کول او بار وړل حرام کړي شي دي او څه د نوور د صدیق چې په هغه باندې د الله نوم ناخلی او دا ټول هرڅه دوی په الله باندې د دروغه الزام لګول دي ډیر ضرب الله دوی لا د دې زروغو بدل ورکي الله چې کم رزق حلال کړي دي هغه د ټولو د پاره حلال دي په دې کې د سړیو د خزې یا د له کوجنه هیڅ تمیز خو هغوی په دی معاملكې خپل قانون جوړ کی وو بعضې وقت مونږ هم داسې پاابندې او لګو چې کوونډ غه به داسیز نخوري او واده کړی به دا نخوري یا جن به داسیز خوړی شيخواک بین نخوري دا تقسیم د لا د طرف نه نهدي دا زمونږه خپل تقسیم دی دوی ووي چې دا زناور او دا فصلونه محفوظ دی دا صرف خلک خوړی شي چې زمونږه خووي حالانې دا پاابندې د دوی د ځان نه لبوله بیا څه زناور داسې دي چې پاغه باندې سورلي کول او بار اورل حرام کړي شوی دي او څه زناور داسې دي چې پاغه باندې د الله نوم نه اخلي او دا ټول هر څه دوی په الله باندې د درو الزام لګول دي ډیر زر به الله دوی له د دې دروغو بدل ورکي یعنی په الله د دروغ تړل دي د خپل خواهشاتو او رسمونو او ریواجنونو باندې جوړ کړي شوی دین به الله سره تړلو اومده غشي د الله په کې مداخلت ده تاسو معلومه ده چې د الله په کې څه حدود مقرر کړي شوی نته څوک ده نن او نته څوک بهر وته شي او دا د هدو نو پابنده تا دین وی لیکيږي دوی وی چې دا زناور او دا فصلونه محفوظ دی دا صرف اه خلخ وړي شي چې زمونږه خوخوي هلاک دا پابندي دوی ده ځان نه لګول ده بیا سې زناور دا سدي چې پاغه باندی سورلي کول او بار اورل حرام کړي شوی دي او سیده نو ور داسې دي چې په غي باندې د الله نوم نه او دا ټول هر دوی دی په الله باندې د دروغه الزام لګول دي ډیر زړه الله دوی له د دې د روحو بدلور کی او دوی وی چې د دې سرو پخره ټکی دا د زمونږ د نارینو لپاره مخصوص دي او زمونږ په خزو باندې حرام دي خو کاغه بچي چرې مړوي نو بیا دوه نه د خوراک کې شریک کې دي شي د کوم خبرې چې دوی د ځان نه جوړې کړې دي دې بدلبه دوی الله ضرور ور یقیناً چې هغه د حکمت والا دي او د ټولو خبرو نه خبر, خبر دي یقیناً چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهه په وجوه قتل کړي او کم رزق چې ورته الله ورکړي وو نو په روغ او او هغه په ځان باندې حرام کړي یقیناً چې دغه خلک بیلار شوه او هغه هیڅ نه غلار والا نه یعنی د جهالت په وجوه قتل کړي د دینه باوجود اویل او چې په فساد کې شو د دین سم معلومیږي ډیر چې مونږه دین لستل او ازدکول نه غواړو ځکه چې بیا به اونې ولشو خو دلته د سزا وجه علم نه بلکې جهالت بیان کړی شوې ده یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کمو چې خپل اولاد د جهالت او ناپوهه په وجه قتل کړي او کم رزق چې ورلا لا وو ور نو په الله یې دروغ او تړل او غي پزان باندې حرام کړو یقیناً چې دا غ خلک بیلاري شو او هغه هیڅ نه غلار مونټلواله نه وو یني دوی ته علم نه وو ندوی خو پریخودل پکارو نادان او ساده خلک وو بیا ولی اونې ولی شو خبره دا دا چې ډیر ګناهونه بلا علم او نادانی کې هم اوشي بیا و هم د دې ته پوسږي دا ویل چې اس دکړه بنکاو او نیو بجنه تلار شو دا خام خیالي ده د جنت لار خو هم په علم ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې کم سړی په داسې لار روان وی چې د هغه په وجه علم حاصل کی نو الله دا هغه د پاره د جنت لار آسان کړي کم سړی چې په داسې لار روان وی چې علم حاصل کړي سئزده کی, کی دته د جنت لار آسان ده خو موږ شیطان الټه سبق خوي وای پام کوه سئزده نه کې ګنې او بنې ولې شي اوس خو به دلایل مه په وجه پر خو خو دلته دا خولی شوي دي چې د لا علمی پهوجه به دویننیول کېږي الله مونږ لهژړه د ماغ اوسترې دد د پاره خوونه دي را کړی چې کار ته ماخله او د زنناورو په شانژون تیرهوي الله دا هر سر استعماللوله را, را کړی دي او بیا پیغمبران کتابونه او د هدایت سیزونه را لېګلی دي بیا هم ک یوکس اقل نهکاروا ناخلی د هدایت حاصل نه کې په د عمل او نه کې نو آخر د دیتهپوس ې نولی نه کېږي او که یوکس خ داسې کار کوي نو دا سوچ دیو کی چې دی دا دو چا لور کای یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جہالت او د ناپوهه په وجہ کتل کړي او کم رزق چې ورلا الله ورکړي وو نو پالنه یې دروغ اوتړل او هغه په حرام کړو یقینا چې دا خلک بیلاري شو او هغه هیڅ نه ګلر منتلواله نه وو او هو الزی انشا جنات معروشات و غیر معروشات و وال ایتونونهوررومانه متشابهن وغیرره متشابه کلو من تمريی ا اثمر واعتو واعتو حقه یو من ولا تصرفو ان لا يحب المصرففين اغلادي چې په بلسیز د پاسه وړیدلی قسمه كس قسم باغونه او په خپل تننو ولاړ باغونه او د کجرو باغ پیدا کړل او داې فصلونهي را جول جو چې د غنا قسمه قسم مختلف خوراکونه حاصلېږ د زیایتون او د اناارونې پیدا کړي چمهوی په شکل کې یو شان او په خوند کې مختلف وي خوري د پیداوار هر کله چې بار اونیسي او د الله حق ته ور هر کله چې د دې فصل اوري بي او, او د حق نه ما اوري ځکه چې الله د هغ نه اوري دوه والا خلق نه خوخي بعض وخت د زیتون او دانار انار او شکل ملاويږي خوند به بالکل بیل وي بیا اغه ملاده چې په ساروه کې اغه زناور پیدا کړی دي چې د هغې نه د سرلی او د بار او ړلوکار اغه سلی کېږي اوغ زناور هم چې د خوراک او د فرش یعنی د غړی دلو په کار را يخوری د اغ ې زونونه کم چې تاسوه الله در کړی دي او پهشیتان پسې مضی ځکه چې غس تاسوخ کاره دشمن دی دا اتنر نر خې دي دوه د ګړو د قسمنا او دوه د چیلو د کسمنا ا بی سرله لای وسلم د دو نه تپوس وکه چې الله د دی نران حرمم کړي دي او که خضې یا آغ بچی چې د غړو او د چیلو په خېټو کې دي ټیک ټیک د علم سره ما د خبر را راکې کتا سورې شنیه عربو کې د وخی او پیو د پاره چې کوم سرویسات علي کېدل په هغه کې سلور ډیر معروف او مشهور وو غडान چيلي او خان او غوګانی او دوی د دې په باریکې قسم قسم د حلال او حرام قیدي جوړي کړي وي د دې بیان مخه ډیر شوې ده دوی چې کومې قیدی د خپل مرځه جوړې کړي دي په هغه بې با بازه وخت ځکه لي دلیل نه وو مثلا هغه بویل چې کوم سروې جنده پیدا شي هغه پچا حلال دي او پچا حرام خو کومر پیدا شي نو هر چا د پاره حلال دغه قسم خبرې دوی په خپلې جوړې کړي وي الله دوی ته اوخیل چې د دیر ټولو سارو وغوخه د انسان لپاره بهترین غزا ده پارا ځکه چې په دوی کې صدا سه ناپاک عادت نشته چې انسان لته کرکورځي او بلدا چې د الله د طرف نه کم علم راغلي دی په هغه کې د دیده لپاره د حرمت قاعده موجوده نه ده له دې زناور د حرمت قاعده په خپل مځو جوړوي د دینه مونږ ته دا سبق ملوېږي چې کم څه زنا حلال کړئ شوی او حلال سره سره پاک هم دی نو په خپل مرزه هغه ته حرام ویل نه دی پکار دغه چې دا سکول د الله بشريت کې مداخلت کول دي او ناخوخ کړې شوی عمل دی او فرمایل شوی دي چې هغه سړي ډیر ظالم دي چې سوق پر لا باندې د روختړی چې خلک د علم نه بغیر بیلاری کی, دا پا کی دا او د الله قانون کې د خپل حقوقي تبدیلی وکي او صرف رسم او رواج ته پاره اې نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کم وحی ما ترهول ده په هغه کې خو زه هیڅ چغه په خورلولو والا باندې حرام وي ما چې و د دینه چې هغه مردار وي یا بيدل شوي وینه وي یا د خنزیر غوخوي ځکه چې هغه پلیته ده یا فسخ وي چې د الله د نوم نه بغير د بل شي په نوم باندې ځبکړی شوی وي بیا چې سووک د مجبوره په حالت کې دې سزونونهڅخري خو الله چې د نفرمانه اراده نووي او د ضرورت نه زیاتې نه کوئ نوکی نه چې ستا سررب مفکول والا او رحم هم کولو والا دی او کم و خلکو چې یهودیت اختیار کړلو پههغوی باندېمونګه نکن والله زنناوران ټول حرام کړی وو او د هو او د چیلی وازګه په هممونږه حرام کړی وو. بغیر د آغ وازګ نه چې د هوی د شاگانو یا د هوی د کلمو سره یا د ډک سره پیس پاتې شي د مونږه او ویل د اووی د سرکشه سزا ورکړې وه او دا چې مونږ وایو دا بالکل صحیح وایو اوس که دوی تا د روح وګڼي نو ته ورته اوایا تا او چې تاسو رب د فراخه رحمت کولو والا دي او د مجرمانو نه دا غه عذاب سوق نه شي واپس کولې دا مشرکان با تاسو د خبرو په جواب کې ضرور وایي چې کله غختلې نو نه به مونږ شرک کړي او نه به مونږه پلان او نه به مونږه سہارهام کړي وې هم په دې خبرو باندې د دوی نه مخکې خلکو حق ته روح وو تر دې پوری چې آخر زمونږه د عذاب خوندې اوسه کلو توی ته وایا آیا تاسو سره څه علم شته چې هغه مونږ ته پیښ کی تاسو خبره صرف په ګومان پسیزي او قیاسونه لګوي بیا ورته وایا ستاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت تر رسیدو والا دلیل خدا الله سره دی بهشکه کله غوختلې تاسو ټول ته به هدايت کړي دوی ته وایا چې را ولي خپل اغه غواهان چې د دې خبرې گواہی وکي چې خاصم الله دا سې حرام کړې دي بیا که چېری اغه غواہی وکي نو ته دا غوي سره گواہی مکوا او هرګز د اغه خلکو په خیښات او پسې مزه کمو خلکو چې زمونږه آیتونه دروغ کړي دي او د آخرت منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم واسواكم به لعلكم تعقلون النبي صلى الله عليه وسلم دي تأوية راشي جزتاس تاو وروم جزتاس رب تاسباندي كمي بابندين لقولدي دا چې د هغه سره هیڅ سوګمشرې کوي او د مور او د پلار سره نیک سلوک کوي خپل اولاد د غریبې د یاري نه مو وجني مونږ تاسو له هم رزق درکو او او ویله به هم ورکو او د بهایې کارونته نزدې هم مو ورځي کاغغ کاروي او کپټ او کمرو چله محترم کړی دا هغه مو وجني مګر په هر سره د خبرې دي چې د هدايت الله تاسو ته کړې ده کې دې شي چې د عقل نه کار مخ که دا ذکر او شو چې کم سزونه دوی په خپل حرام کړي وو یعنی کم چې دوی د رسم او یا د خپل و خواهشاتو د پاره حرام کړي وو په دین کې د حرمت نو اوس دا خیلیکي چې په دین کې اصل کې کم سزونه حرام دي راشه چې تاسو ته د دې تفصیل او خایو الله تشرکو اغه الله سره هیڅوک مشریکوي یعنی شرک د هر سن زیات نه خوخکړی شي و سیزد قوله قول تعالی او نجکم ایتونه شروع کیږي د دې په بابت کې د حضرت مسعود رضی الله تعالی عنہ کول دي چې کم سړی د رسول صلی الله علیه و سلم داسې وصیت نامه لري د لغواړي چې په غی باندې د رسول صلی الله علیه و سلم مهر لګی دی نو هغه د ایتونه اولولي په دې کې هغه وصیت موجود دی کم چې رسول صلی الله علیه و سلم د الله په حکم امت لور کړی دی یعنی ر هغه تاییدي خبري دي چې د هغه اهتمام کول دي وم د خپل ځان د سره اتلو پهې ټولو خبرو کې د هر سر نه مخکې دا خبره چله سره اس سووک مشریک کوئ تاسو سلوې وسلم اوفر معیل چله سره هر ګز هرګز شریک نه کوې اگر چا ک تاسو هوور ته واچولشه یا قتل کیشه. یعنی که په دنیا کې دلوي نه لوي عاصت هم راشي خو شرک بنه کوی هم ته ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې د رسول صلی الله علیه و فرمان دی چې کیو کس په دې حال کې مرشي چې هغه متلکن هیڅ یو شیز الله سره نه شریک کړي نو هغه به یقینا جنت کې داخلي کی وي و بل والدین احسان او د مور پلار سره احسان کوي والدین سره د احسان څه مطلب دی د احسان مطلب دی ښه سلوک سلوک چې هغه په خوشاله شي پدې کې د دوی اتات د دوی خدمت د دوی شکرګزاري د دوی سره محبت تر دې پورې ویلې شوې دي چې کي یو والدین ته د محبت نظر وکي نو د دې په بدله کې دته د هجه مبرور ثواب لیکل کیږي صحابه او په هریانته ته پوس اوکړو چې واقعی دادہ سده نو حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا د دې سیسه بالکل پاک دي څنګه چيتا سو خیال کوي د الله خزانه خو ډېره وسې او هغه بخیل نه کوي دغه انسان دی چې دومره ثواب ورته ډیر خلق ته پوس اوکو یو کس اویا زل داس اوکی متاصص صلی الله علیه وسلم او فرمایل چاغه ته اویا زل اجر ملاوی کی. خو افسوس دی چې د بد قسمته نه مونږه په وړو وړو خبرو د خپل والدینونه خفوی یم ته ځان مرور کړی وی د دوی ترڅ تکتل را تګرانه وی د دوی سره ملاقات له نو یا د دوی د پاره وخت نو حالکه <سؤال> دوالدانو اټاد د جنت سریده او په دنیا کې هم والدین زموږه جنت دي ولا تقتلوا اولادکم من املاک او خپل اولاد د هری به دیگری ما وجنئ عموما اولاد ولی وجلی کیږي انتهایی سنگدلی دا کنا د اولاد په شان نعمت چي وکاس په خپل او وجنئ د دنیا تراتک نمخ کی یعنی ابارشن او شي یا دنیا تراتک نفس عام طور باندې خلک د دې دا وجبه یاني د غن اولاد خرج خوراک نشو برداشت کوله نن سبب په دنیا کې د اولاد د قتل هم دغه وجخه لکېږي ځکه الله تعالی فرمایي نحنو و ویاکم مونږ تاسو لہم رزق درکو او وی لہم نوزکه اولاد ما وجني هر کلچ یو کس اراده وکي چخپل خپل بچی او وجني د دینه بزياد څنګه دلی نور اسوي د دینه زیاده به حساب نور اسوي چې کم کس په داډن جوړه ده سه ګنا د دا سه سړینه به سوک د نور خیرسته ما یو ترسته خپل والدین او نه پیجني او بل تخاته بل اولاد لا د جند حکم نو ور کوي نو دا, دا انسان د بدبختي علامت دي ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اود بهایي کورونته نزدې هم ورځي کا غغ کاری وي او کپټ حیا د ایمان هي صدا او دا, دا, دا دوان لازم او ملزم دی چيو او چت شي نو بل هم لر شي په داسې سړی کې هیڅ خیر نوي چې چا کې حیا نوي او چې حیا لر نشي نو انسان په گناهونو کې اختشي او د الله نه ډیر لریشي دیر ګناهونه داسي وی چې کم په ظاهري لحاظ دم رفه شوي چې دا هې فهاشي یا خرابې سر ستېست یا د کتاب ضرورت نوي یا د چا د رہنمای حاجت نوي چې دا غلط کار دي دغه ګناهونه خراب والے دم رخکاروي چې د چا د وینا ضرورت نوي چې تاسو او وای چې دا د بے حای کار دي الله د دې پیجنګلو تاسو په فدرت کې اچول ده ځکه د انسان ضمير انسان متعلقي ورته اووي چې خبردار دا کار د انسان د کول نه دی د دینه اسارش کيوکس د دې आवाज اورېدونې پس هم غلط کارونه پرې دی نو ده د دې بحثه علامت ده تاسو وګورئ چې څومره احکامات هم د وقت کې وی لیکيږي یعنی د شرک خبره د والدینو حقوق د اولاد قتل یا د فواحش ذکر د دې ټولو تعلق د انسان ژوند سره ده او چې څړپتې رو کې ډوب شي او به په غالبه شي نو دا ګناه نه کیږي ولا تکتل النفس التي حرم الله الا بالحق او کوم نفس چې حرام کړی ده هغه موجني د حق سره یعنی انساني قتل هم ځکه کیږي چې انسان به احساسی د حق نه مراد دا دی چې که مثلا قاتل په بدله کې قتل کړي شي نو د دې اجازه ته ولا تخربوا مال اليتیم او دا چې د یتیم مال ته منځ دی کېږي مگر په اغه طریق سره چې هغه ډیر خوي تر دې چې هغه د پوي عمر ته ورسی او په نوب طول کې پوره انصاف کوي موږ په هر چا باندې د ځمکواري او ام اغه امر بار 1 2 سمره چی د اغه په وس او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي اگر کومه مامله د رشتہداران سره وي او دا لا وعده پوره کوي د دې خبره هدایت الله تعالی تاسو تکړه دي کې دیشي چې تاسو نصيحت قبول کوي د بهسه یو بل کار د یتیم مال باندې ډکا چول په ژوند کې ډیر ځلې او کې دي چې روزانه داسې واقعي داسې مامورې تاسو تمخه تراتلی شي چې تاسو له د چا خلاف رائے ورکول وي په داسې موقع کې اکثر خلک د نورو خلکو د یری حق خبره نه کوي د ګواہی صرف په عدالت کې نه بلکې په عام روزمره ژوند کې هم چېوزه کایمول وي د دې طرف ته اشاره ده نو خبره ده چې کایا سوق خپل دی یا پردي کډ د دوستۍ تعلق وي یا د دشمنه چهر کلا دیو انسان په باره کې درای ور کول موکراشی یا هر سمامله کې د چانته پوس او کړی شي نو همیشه خبره د انصاف کول کار دی ځکه چې د الله هم د غسه خوخه ده او ک انسان د الله خوخه پرېږدي او د بندگانو په خوخه پسی روان شي نو د حق نه به ډیر لری لاړ شي ځکه وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله خواك ده إنسان ده إنساننا سفايدوي أو كنوي فهر حالك اللہ انصاف خخي وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعو ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وسواكم به لعلكم تتقون دا رنگ دا غه دا يداده چدا زماني غلارده نتاسهم بده باندزي او په نور لارو باندې مزي ځکه چې نور لاري به تاسو د الله د لارینه ووړي او تاسو به خور واری کی د دې اغه هدایت چې تاسو رب تاسو ته تا کړې ده شاید چې تاسو د غلط لور نه بچ شئ بیا موږ موسی علی سلام ته کتاب وو، چې د نعمت تکیل وو په اغه انسان باندې چې ني غلارې اختیار کړې وو او د هر ضروری څه تفصيل وو او سراسر هدایت او رحمت وو او د دې بنی اسرائیل ته ورکړې شو وو چې کېد شي دا خلک د خپل رب په ملاقات باندې ایمان روړي او دغه شان دا کتاب موږ نازل کړ دی چې او بابرکته کتاب دی ن تاسو پهدي په روان شي او د تکوا لار اختیار کوي لرې نه ده چې په تاسو باندې به رحم وکړی شي نو چې کم انسان دا غواړی چې دلار رحمت حاصل کې ددې دپاره دا, دا حکم دی چې ددې بابرکته کتاب پیددي وکې او د لا تااله تکوا اختیار کې او که د تقوا سلوو کې سوکمدت کولی شي نوغوم دا کتاب دی او سده نه شي ویللی چې کتاب خو زمونګ نړومبو دو ډلو ته ورکی شو وو او مونږ هیز خبر نه وو چې هغوی په کسل استستل او استستا سده به نه هم نه شي کولی چې کچری په مونږ باندې کتاب نازل کړی شوي وو نومونږ باید د هغوی نه زیات په صحلیلله ثابت شويوي تاسو تا ستاسو دررب د طرف نه یروخواانه دلیل او هدایت او رحمت راغلی دی اوس به د اغ چا نه ظالم سووک چې داله تونونه در روغ وکړي او مختې واړی کم خلک چې زمونږه دا یتونو نه مخ اړی هغوی لبا د دی مخ او ړولو په بد لکې مونګه بدترینه سزاور کوو آیا اوس دا خلک د دی خبرې انتظار کوي چې فرشت ورته مخته درېږي یا ستربورله پ خپله را شي؟ یا یاورتا ساده رب زنی سرګند نه خخاره شي په کوم ورځ چې ساده رب زنی خاص نه خخاره شي بیا به داسې سړی ته داغه ایمان هیڅ فائدو ورنکي چې هغه مخکی ایمان نوی وروړي او یا چې چا خپل ایمان کې سنېکي نوی کړي ا نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوئ موږ هم انتظار کوو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستمهم فی شیء انما امرهم الی الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون خلکو چخپل دین ټوټې ټوټې کړو او ډلې ډلې شو یقینا چې د هغه سره صحیح وسهسته نشته د هویو مامله الله ته حواله ده هم هغه ورته خبر ورکې چې هوی څه دي من جاء اب الحسنتی فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئتي فلا يجزى الا مثلها وهم لا یظلمون سوق چې د نګې سره الله ته حاضر شي نو داغه د دا پاره لس چند اجر دے. او سرا ام ام دی او سوق چې د بدې سره حاضر شي نو هغه ته وم ا او مر بدل ور دی شي سمره چی هغه ګنا کړی وي په هیڅ چا باندې ظلم نکيږي په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راغلی دی چې تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوم سړي د یو نیکر اراده وکي یعنی چې نیت وکي د دې د پاره یو نیکی شي مثلا تاسو ټوله ور کار کوي لګیال یا روان تاسو په ذهن کې س خیال را روان وي که د خالات د سکښ کار کولو له صرف په زړک کې هم را شي نه دې یوهنی کې یعنی صرف په اراده کولو یا د شوک اظهار سره یا د خ خیال راتللو سره فور کې یکلی شي یعنی که پهې باندې د عمل نوبت لا نهوي راغلی دا یو بله خبره ده چې حالات اجازت وررنې او تاسو د خپل اراده تکمیل او ډیر خواهشات داسې دي چې هغه پورن شي خو عموما زمونږه خواهشات بسوم د دنیا د پاره وي چې دا اوخرو د اسکو د اوکو د جوړکو چیرته لا شو فلانې دراشي فون د اوکو فون د راشي د داسې قسمه خبرو خبر دا دا سوچ نه کو اصل خبره دراتلون کې وقت د پاره سوچ د نیکه د پاره پلانینګ د نیکه او د خېګړې نو نوی طریقې راوستل او د نور و خلق د نیکه تررفته درابللو طریقې باسو خلکله الله ډیر خدیمه ور کړی د دنیا د پاره خدا ډیر خکار کوي خو چې د نېکه او خېګړې خبره راشي نو ته به لکه چې د دماغ کار پرې خوده دا څه نه ده پکار د دی د پاره دماغ ټرین کول وړي ټيون کول وړي اسنګ چې د چا دل چې سپي دماغ په خپل داسه خبرو سوچ شروع کی زه چې څنګه خواهش په ځړ کې اوچت شي نو په دماغ کې هم اغه څه سوچ راځي نو چې یو د یو خبرې سوچ وکي نو د عمل نوبت نه نو وی نو یو کې الی شي او چې هر کله دغه کار اوکې نو کې د اغ اماالله مکې او لیکلی شي یعنی چ کار اوکې نو کمس کم لن کې د ل نه یوه هم کمله یعنی نه نه او چې دگونا اراده او خو خوګونه او نې نو یوهنیې او لیکلی شي دا د د الله رحمت او که داګنای شي نو صرف یوهګونه لیکلی کېږي ل نه او یاد دغه لیکومې ټړی شي ځکه چې ان الحساتې یو هب نه تاسو افر مایل چې د افو کرم سره د الله په دربار کې و صرف اغه کس لا کیږي چې د هلاک دوه قصد کړی وي کم سړي چې یو نه کی او کی دته د الله سو او د دین هم زیات یعنی باز وقت لسنا دله سو نه هم زیات لکافي سبيل الله د مال د خرج و څو چنده اجر قرانه پاک بیان کړي دي او که یو که سویه وغونه نو د دې سزا هم د یوي او بیا د هم زماف کم حديث قدسي دي چې د رسل دي یو غونه اوكي نو د دغه غنا برابر غونه الی کلي شي او بیا د هم زماف کم او که یو که زمره غونهونه اوروري چې دا زما کته ډک شي او بیا د مغفرت طالب شي یعنی بخشش خوړی نو زب هم دمره مغفرت مامله کم یانی چې څومره ګناهونه وی هم دمره بخانه بکوم او چې څوک زما ته رستہ یو قدم واخلې نزه به د عدالت کا رستہ لږ قدم واخلم او چې یوکس کس زما طرف ته روان شي نزه په منډه ورزم دا دې د الله رحمت او داسې رحمان او رحیم دی منجا ابالحسنتی فلهو عشر امثالها ومن جاء بالسیئتی فلا یجزاء الا مثلها وهم لا یظلمون قل إنني هداني ربي إلى سرات مستقيم دين قيمة ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربئكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تخالفون وهو الذي جعلكم خلفاء الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم سوقچ دني کسر الله تہ حاضر شی نو داغ دپارا لس چن اجر دی او سوقچی د بدسر حاضر شی نو غته بہ ہم اغه عمر بدل ورکڑی کی دیشی سمریچی او په هیڅ باندې به ظلم نکيږي اې نبی صلی الله علیه وسلم وایا زماره پماته د یقین سره نیغلار خولده بالکل صحیح دین چې هیڅ کوګواله پکې نشته د ابراهیم علی السلام طریقه چې په هګه روان وو او د مشرکانو نه نه وو وایا زما زماده عبادت طریقې زمام جوند او زمام مرګ ټول هرڅ د الله رب العالمین لپاره دی چداغه هیڅوک شریک نشته ما د دې حکم کمره کډې شوي دي او د ټولو اول حکم منلو والا زیم وایا چې آیا زه د الله نه بغیر بل رب وګورم حالکه اغا د هر څه رب دی هر سوچ چې کوي دا غي ذمہ وار هغه پخپله دی هیڅ یو بار چې ټولو والا د بل شا بار نه اوچتي بیا ستا سود ټولو واپس کن خپل رب تري په هغه وقت به هغه ستا سود اختلافات او حقیقت تاسو تخکاری کی الا ا غزا تاسوی چتا سوی د زمکه جوړ کړي او پتا تاسو کې زن او د زنو په مقابله کې زیاتې او چته درجه ورکړي د پاره د دې چاغ تاسو لسی در کړې دي چې پاږې کې تاسو ازمای شوکي به شکا چې رب په سزا ورکولو کې هم ډېر تیز دی او ډېر معفو کولو والا او رحم کولو والا دی قل ان صلاتي و نسكي و محيا و مماتي ل رب العالمين چداغه هي سوک شریک نشتا مته د بهو کمره کډشو ودی او د ټول ناول حکم منلواله زیم یعنی که رنې کی خو چې تر سو پوره د الله د پاره نوی نو داغه هي استفاده نشتا زکه ویل شو ودی چې زما منز او زما قربانی یعنی د ظاهرینې کو چې څه قسم دی یا د عبادت قسم یا بدنی او مالی عبادت منز بدنی دی او مال یعنی انفاق فی سبیل الله قربانی مالی عبادت دی وَمَا خَلَقَ يَوْمًا وَمَاتِ زَمَا جُنْد أَوْ زَمَا مَرِ يعني شروع نو واخلی تر اخره پوره هر سجدی کپٹی او کخکارا دا هر څه د الله ده پاره دي او دا ولي زکه چې دا هر څه الله ورکړه ده او بیا د نیکه هم او ورکي قل اغير الله او غير رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرتهم وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وایا چې 아이زه دا الله بغیر بل رب وګورم حالکه هغه د هر څه رب ده هر سوچ چې س کوي دا غیزې موار هغه پخپله ده هیڅ سوچ یا بار چې ټولواله ده بل چې بار نه چته بیا ساسو د ټولوا پخپل جبته دي په هغه وخت به هغه تاسو ته ستاسو د اختلافات حقیقت ښکاره کی سورۃ الاراف الف لام میم انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنين الف لام م سواد دا یو کتاب دی چې ته نازل کړي شوی دی نو اے نبی ستا پزړکه د دین ستنګي نوی د دې نازلولو غرس دا دی چې ته د دې په ذریعہ منکرین او یره او مؤمنانو ته یو نصیحت وی یعنی دا کتاب د دې لپاره دی چې ایمان والو ته یادهانی او مثال دی وخت چې دا سمون غرلولو پدی کې ډیر خبره دا سې دي چې مونږ ته د مخ کې نه معلومه دي خو باوجود د دې د علم څنګه چې هر څه تازه کول په کاروي او دغه د ایمان د تازه کولو او د علم تازه کولو ضرورت وي الله په قران کې هم یومزمون سوسو پیره راوستي دي ځکه چې د دې د یاد دهانه ضرورت وي او دلته ذکر علی المؤمنین یعنی د مؤمنانو لپاره یاد دهانی ای خلکو ستا سو درب دې طرفنا چې ستا تنازل کړې شوی دي په هغه پسې روان شي او د خپل رب نه الیاوه د نورو سرپرستانو پیروی مکه وي خو تاسو نصيحت ډیر کم مڼي یعنی د ده یا دهانانو الیاوه بل مقصد د الله پیروی کول دي ای خلکو ستا سو درب دې طرفنا چې ستا تنازل کړې شوی دي په هغه پسې روان شي او د خپل رب نه الاوه د نور سرپارستانو پیروي مکوي خو تاسو نصیحت ډیر کم منی یعنی و او هیر کئ ډیر کلی دي چې دا هوی اوسې دوه والا مونږه حلا کړل په وی باندې زمونږ عذاب یا خو ناسافه د شپې په وقت کې راغله دي او یا په برنا ورځ په داسې وخت راغی کله چې اغه وي د ګرمۍ په خوب او درو او هر کله چې زمونږ عذاب په وی راغی نو اغه وي بغير د دینه بل سنويلي چې واکئ مونږه ظالمان وو په دنیا کې خموږ د خپلو غلطیو نو ځموري په نور خلکو ورواچو خو چې اصل حقیقت را مخ کشي نو انسان ته باید خپلې بونه صفاخ کاره شي خود توبه وخت په بیانوي نموم بخامهخه د اخلکو نه تپوسکو چې چې مونږه پیغمبران لیکل دي او د پیغمبرانو نه به هم تپوسکو چې هغه د پیغام د رسول کار د کم ځای پورې اوکړو او د خپل کار ورته څه جواب ملوشو بیا به ورته مونږه په خپل ډول تیر شوی حالت ته پورې علم سره پیښ کو مونږه خو چرته غایب نه وال وزن يه عدنن الحق فمن ثت مواازينوه فؤلهیک المفلحون او وزن بپ دغ رض ان حوي چې د چااتلی درنیوي هغوی به خلاصې منطوااوي ینی د الله په ادالت کې چې کمه تله ده چې د خلکو ن ک اوګنا هنا بپې ت ل کېږي اغ بالکل صحيوي په دی ک بعد د ه طرفداری نه کېږي وال وزن یه فمن ثقولت مواازينوه فؤله قهم المفلحون اووزن بپدغه ورځ عین حق وی چې دچا تل درنی وی او وی بخلاسی منتلواله وی یعنی چې دچا نکازياتی وی ومن خفرت موازينه فاولائک الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون او چې د چټل سپکوي نوم اهوی بازانونه په نقصان کې اچولواله والا وي ځکه چې اهوی بازمنګه د آیتونو سره د ظلم سلوک کولو مونږ تاسو د اختیارات سره پزمکې آباد کړئ او تاسو د پارم باغې کې د جن سامان پیدا کړو خو تاسو ډیر کم شکر گزار یا یني د ژوند لپاره میټول سامان درکو خو تاسو ډیر کم شکر گزار یا هر څه فور ګرنټډ اخلي چې دا خو پکار وو او کایوسس پدې کې نوي نوایو چې دا ولې نشته لکه چې دا زمونږ حق دی خدا څنګه دا الله چې هر سه هم مونږ لرا کړيدي دا دا غې احسان دی او, داغا دی او دا غې احسان منل پکار دي او احسان منل در شکر گزاره په شکل کې کی کیږي ول لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين مونږ تاسو پیداې شروع کړو بیا هم تاسو شکل جوړ کړو بیا فرشتو ته ویل چې ادم ته سجده په دې حکم سره هغه ټول سجده وکړه خو ابلیس د سجده کولو والو سره شامل نشو بزمکه باندې انسان څنګه راغلی وو د دې اولادم غانو اولاد مده الله دې هم د انسان پشکل شکل کې پیدا کړې ده ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدين قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک قال انا خير من خلقتنی من النار وخلقته من, من طین مومونږ ستاسو پیدا شروعو بیا هم ستاسو شکل جوړړو بیا هم فرتو ته ویل چې عدم ته سجدده اوکي په دی کم سره هغوی ټوله سجده وکړه خو ابلیس د سجده کولو واللو سره شامل نه شو الله ېتهپوس وکړو ته سسس د سجده کولو نه منې هر کله چې ما ته تهکم کړړی وو اغ اوویل زه د اغ نه بهتریم تا زه د هوور نه پیدا کړیم او دی د د خاور نه د دی نه معلومیږي چې ابلس ته هم د سجد هو کمم وو قال ما منعك الله تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الا تتبوسو کړه چې تسجد کول نه من کړه هر کله چې ما دا ته حکم کړیو هغه او ویل زه تا غنه بهتری يم تا زه د هور نه پیدا کړم او دی د خاور نه ده انا مساله جوړه شوهه خبرې جوړولې دلیلونه یې پیش کول سیده خبروه ده غلطی اعتراف وکړه وی خو چې یو زل نه وکړل نو په دې ټینګ شو په تکبر کې پریوتو او سرکښ شو قال فهبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين الا افرميل خذا ابتد دي زينه خكتكوشا تا تهق نه ده حاصل چيت دلته لوي غرور اوكي اوزا په حقیقت کې ته ده اغه خلک نه چې او وي گویا له انجام هم ذلت ته قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنتظرين اغه اوویل مال ده اغه ورځی پور مهلت راکا پکما ورځ چې به داخ خلک ټول دوباره را پاسول کیږي کی. الله او فرمایل تا ته مهلت ته قالا فبما اغویتنی لا اقودن لهم صراط المستقيم اغه اوویل خدای نو لکسنګ چې تازه په گمراهه کې اخته کړی يم زه به هم اوستا پنی غلار کې دیخل کو تکینم دا دی شیطانی صفت غلطی په خپل اوکا او الزام په بلو لګو او بیا وګوره چې څنګه په بدله غشتو کې ټینګ دی اسنګ الله سره مقابله کوي وې چې دا انسان چې تا د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي دی, دی وستا طرف تنه پریګدم دغه وجد چې سیرات مستقيم خو بلکل نه غصفه لار ده خو چې انسان په دی د روانې دوه اراده وکي نشېتا نه کې رنگ رنگ روکا وټونو سره او درې مخ کې خوې دی لارې ته اړو پریګدنه ث لات ی نه هم من بين یدیم ومن خلف هم وان مان هم وان شما الليهم وله تجدو اکثره هم شاکرین د مخې او درسستو هر طرف نه به را غیرم او طببد د دوینه اکثر خلک شکر ګزاره بیا نهموې د سلور واړهو طرف به د غیر کوم او نې غلار ته بیا نه پردم ثم لات نه هم من بين یدیم و من خلف هم وان ایمان هم وان شما الهم وله تجد أكثره شاکرین د مخي او د رستو د خي او د ګست هر طرف نه بدوي راګي روم او ته به د دوی اکثر خلک شکر گزاره بیان نمومي د دوی زړه نه بنا شکرانه ډک کم دا وو د شیطان چیلنج چې د انسان د تخلیک په ورزې کړي وو د ټول جنگ د کمزینه شروع شو د دینا چې هغه په خپل ځان د نور چبړې نه منله د بل چې د فضیلت اعتراف نه غختلو په دې خبره ټینګ وو چې د ذلیلۍ خو خوشوسه دا چې په ذلیل شو په انسانانو کې هم چې څوک د چا فضیلت د چا لویوالۍ تسلیم نکې اعتراف نه کوي نو په خپل په خساره کوي هم ځان له نقصان ور کوي تاسو کو وګورئ په دنیا کې څومره جګړه او فسادونه دي د انسانانو په مینس کې دا غي بنیادي وجہ همدغه تکبر او سرکشي ده چې هر انسان خپل او د خپل خبره اهمیت غواړي خپل شته اهمیت ورکولته تیار نه دي د بل چې بډای منلو ته تیار نه خو انصاف پسند خلق که په هر جا کې سخواله یا لویواله او ویني نداء غی اعتراف کول ورته هیڅ سغران نوی او کم انسان ته هم الله که په نعمت کې په نور خلقو بډای ور کوي نو د پاره حق داده چې هغه دې شکر گزار شي د یعنی شیطان او ویل چې هغه به شکر گزار نوی یعنی یو خو به شیطان په سیروانی او د حقیقت اعتراف بنګی او بلخوا د نعمت حاصلولو نه باوجود د الله طرف ته یعنی د اعتراف باندې چې دا الله راکړه ده ځکه چې شکر د نعمت په اعتراف ادا کیږي دل ته تا تاسو ګورئ چې شیطان د سلور طرف نه دراتلو خبره کړه ده خو دو طرفه هیر کړی دي او بره یعنی د ځمکې طرف او د اسمان طرف د دینه معلومیږي چې شیطان د سلور طرفونو نه انسان غیر کړه ده انسان که هر طرف تزي مخ کې شاته خي اوګهسته طرفه هر طرف نه دی منې کوي اوس دې لړ کم طرف تشي او او کې نسو او کې دې به د دې مصیبت نسو خلاصې د حمد الله ذات ته په هر ګران وقت کې او خصوصا د الله د اتات په لار کې چې کوم مشکلات زیات د دی د حل د ولارې دي یو یعنی پزماکا سجده کې پرې او بل بره یعنی د اسمان طرفه دعا کول دا د ولارې دي چې انساند شيطان د ورن محفوظ ساتي و استعينوا بالصبر والصلاه صبر او صلات سره دوا یو کس په هم د بهانې نشي کولې چې اي الله زه خو شیطان نه کې تر ما خو ډیر څه کول او خپل خو شیطان ورته نه پری خوم د شیطان په باره کې مخ را روان دي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان زم ما په بندگانو بستا هیڅ زور نه چليږي اوس او شدا چيلا د دن ناراض شو او اي فرمایل قال اخرج منها مذؤما مدھورا لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين الله وفرمایل وزد د زینا ذلیلہ اور اٹل شوی لیکن ستا چې پدوی کې چاستا ستا پیروی وکړا ستا دا د وټول نه دوزخ ډکم او ای ادم ت او ستا خزا دواړه په دې جنت کې اوسېږئ هر زه کې چې سز ستا سزړ غوړی هغه خوري خود د دی ونی خواله نو په ظالمانو کې بشمار شې بیا شیطان هغوی دواړو ته وسه اکړه چې د هغوی د شرم زونه کم چې د یبل نه پټ کړی شوي وو چېغا وی تهکاره کېغا هوی ته اوویل ستاسو رب چې تاسو د کمی ونې نه کړی د دیوججه د دی نصوابل ه نه ده چې ستاسو نه چر فرشته جوړی نه یا در ته همیشه جن نصیب نه او غوې ته قسم اخړو چې زستاسو ریښنه خیر خوایم اغه دواړې رو رو په دوکه سره پخبللار راواړول اخیر دا چې کله اووی د اغه ونه مزه اوسه کله نو دواړو ته د یو د شرم زونه خاره شو او خپل بدنونه د جنت په پا پاڼو پټول شروع کړل بیا ور تخبل رب आवाज وکړو ولی ما تاسو د دیو نه نوې منی کړي او دامه درته نو ویلې چې شیطان ستا سوخاره دشمن قال ربنا ظلمنا انفسنا وان تخفر تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دوانو اوویل ایربا مونګه پخپل ځان ظلم وکړو اوس کتا مونګه ماف نکړو او پ مونګه دې رحم چه دي دي او نکړو نو یقینا چې مونګه تباشو الله فرمایل کوس شي تاسو د یوبل دشمنان یې او تاسو د پاره د یو خاص مودې پورې پزماک کې د قرار ځای او د ژوند سامان دي او فرمایل هم پدې کې به ژوند تیروي او پدې کې به مري اوم د دې زینبه تاسو را وستل لیکيږي او ګوره چې شیطان حضرت آدم عليه السلام او حضرت حوا عليه السلام څنګه خطا کړل په کومه الطريقه او پسې سیس ټول جنت یو طرفه او یوه ونه بل طرفه د کومې نه چې منکړشه وو او شیطان په خپل چال د دوينه جنت هیر کړو او د دې ونه خواته راوستل په دنیا کې هم د شیطان هم دغه طریقه ده په دیز ځمکه کې الله زما د لپاره رنگ رنگ نعمتونه پیدا کړې دي په دې کې ډیر جایز او حلال دي د دې په استعمالولو کې هیڅ ممانيت نشته خود شیطان دا طریقه ده چې همیشه جایز او حلال شیز انسان ته سپک خوراک کړي مثلا د یو سړي خزې ده د دې لپاره جایز او حلال وي خو د په نظر کې سپک او ګرځي د دین په برعکس په بل خزې چې کومه قتل یا ورثه تعلق ساتل حرام وي هغه ورته خشته کیږي هم دغه شان په خوراکونو کې څومره بشماره سیسوندي چې کم انسان د پره حلال دی خو بیا هم د دې حرام حرام سیستګي نن په دنیا کې چې په شراب او سمره پیسې خرچيږي مال په ضایع کیږي دا هیڅ حساب نشته یو او شراب ګران دي او بل پکې څه غزایت هم نشتا اندا چا په دې حرام او بیکار سیسکه دمر عزت واچولو د شیطان هميشه همدغه طریقه ده چا هغه حلال د انسان په نظر کې سپک وروکه او ماملخ کار کوي او د دې په مقابله کې حرام سیسکه ډیر کشش پیدا کوي څنګه چې ویل شوی دی زین لهوم الشیطان او اعمالهم شیطان د دوی د د دوی غلط عمل ډیر خشته کوي د انسان عقل وی چې ګوره اتدا پیسې ځای کوي ما دا صحت خرابېږي لګیا دي دا شراب ستا په دماغ پزړه په جوړونو په ډکو او پټول سیستم باندې ډیر خراب اثر کوي دا ستا لپاره بالکل فائدہ مند شي نه دي خو د دینه باوجود هم د د خوایشه نفس سوره دوه ته تیار نه وي ولی چې شیطان پدې کې پټناستی نویات ساتي چې هر کله ستا سوجړ د حلالو نه د حرامو طرف ته اوړي نه پويشه چې او لګېدوه تاسو سدا چې وخت دی اولی شي چې تاسو او وایې چې په هغه وخت کې ما سره شیطان وو بالکل هم نه مونږ سره شیطاني چريوم نشيراتلې هغه خو ډېر خراب او خلکو سره وي مونږه هميشه پنيغه لاريو او مونږ په ورځ کې هیڅ حس وقت هیڅ یو لمحہ دا یو کار نشو ډیټیکټ کولی چې هغه هم د شیطان په دباو کې کړی وي ځکه چې مونږه هميشه د هر غلطکار لپاره دلیل را پیدا کوو څنګه چې شیطان کوي نو بیا د دې پہچان څه دی د د اتات په مقابله کې کچا تسبل سس خاشتخ تارشي یا د حلال په مقابلې کې ورته حرام خښ کاري شي نو پوي دي شي چې د شیطان گزار دي یا بنی ادمه قد انزلنا علیکم لباسا یواری اتکم وریشا ولباسو التقوه ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون اېدا ادم اولاده مونږ تاسو ته جامې نازل کړې دي چې تاسو د بدن د شرم زونه پټکی او تاسو د بدن د حفاظت او د خایس سریه هم وی او بهترینه جامه ده تقوا جامه ده دا د الله د نخونه یوونه خدا کې د شی چې خلک د دینه سبق واخلي زکه چې په جنت کې شیطان د انسان نه جامه کوڅه کړي نو الله انسان ته خاص طور د دی وا نه پس د دی خبره تلکین کوي چې ای بني ادمه مونږه ستاده لباس نازل کړي او د دې لپاره دو لفظونه استعمال شول دي او د لباس دو مقاصد خيله شول دي یو لباس یو واری او بل ریشن چستا وسو د بدن د شرم زیونه پټ کی او ستا د بدن د حفاظت او د خاص سريه هم وي ريش په عربه جوکه د مرغو وزر دی د دینه معلوميږي چې لباس یو طرفه حفاظت دي او بل طرفه هم دي او انسان د قدرت د دې ارتنا ډېر ديزائنونه اس د کړيدي الله فرمای چې مونګ لباس نازل کړي دي یعنی د اسمان نه راکوس کړي دي د دې مطلب دا دي چې دا یو الهامي سیسټم دی د ضرورت پیدایشی طور باندې انسان ته وی په دنیا کې چې سم جاندار مخلوق دي په قدرتی طور ټول په خپل خپل جامه کی دي خو یو له الله دا اختیار ور کړی دی چې څنګه لباس وغواړي هغه څه ځان له او د دې لپاره ډی ډیزاینونه جوړ کړل د دې معلومیږي چې زمونږ په دین کې د جامو دو مقاصد دي چې دا د جسم حفاظت وکي د انسان د شرم او حیا او په دې کې خاصت هم وي دا داخال دي چې دین کې د داخلي دو مطلب دي چې خوبسورتي ده بالکل ختمه کړې شي رنگونه یا اڑ یا داسې کوم نور سيزونه اشایې کوي د دیندارۍ خلاف دي خدا سنه ده چې هر کله الله دا ټول مخلوق پیدا کړو او د انسان د لباس لپاره ریشن لفظ استعمال کړو نو د دې نه دا معلومیږي چې د انسان او خاص طور د خزو چې کوم لطیف هيسته اغه ته تسکین رسول په جایز حدود کې بالکل مننه ندي صرف دا خبره ده چې د خو جامه په استعمال دي په چا کې تکبر رانه شي او د لباس دی اصل کې د لباسه تکوا کار او کې لباسه تکوا په ظاهره باندې او لباسه تکوا د انسان د هم ظاهره باندې د لباس تکوا څه مطلب دی هغه دا چې لباس دې د شریعت مطابق وي د دې تفصیل به تاسو ته په لباس او حجاب نومیکاسټ کې ملوشي ظاهره لباس تکوا دی د شریعت تقاضې پوره کړي یعنی د شرمهیا تقاضې دې پوره کړي الله چې لباس په معاملې کې د انسان کمهرنمای کړی دا او کم حدودي مقرر کړيدي دا هوی نه دې تجاوز اونکي ان د زینت نه د قیمت او نه د دې د تراش خراش په معاملې ده جڑ لباس تکوا سنگا چې د جسم لباس باسوي ام ده بشان ده هم وی انسان د خپل جڑ ازاد نپریگ دی چې هر قسم فحش خیلات پا کی رازی بلکه جڑ کے هم دا لانا حیاء پا کاردا چې تاسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا لانا حیاء او کہ سنگا چه ده دا, دا سکولو حق دے نو خلق او ویل چې مونږ خو حیا کو تاسوسه ل وسلم ویل نه حیا څه شي سر او پدی کې چې څه دیریږي د دې او د خیټه چې په څه مشتمل دي د غیب بارکه د الله نه حیا اوکې یعنی چې کم خیال انسان لر روان وي یا کم سوچ دی کوي د دې په بارکه هم د حیا ضرورت دي مثلا تاسو وګوره چې د انسان د زړه تقوا یا د زړه لباس څه شي دي چې انسان ځان د پارسه غوړي او مغدي بل لپاره هم غوړي خپله جړه دي د حسد بغض نفرت او نور منفي جذباتو نه پاکي بیا د منافقت ختم کی د ظاهر او د باطن فرق د ختم کی ځکه چې بعض وقت لیدل شوی دی چې په ظاهر د نور خلکو خوشامدونه کوي خو په ځړه کې د دوی د پاره هیڅ قدر او قیمت یا په ظاهر یا رویه اختیاري خو په ځړه کې سنور سی دا بالکل ټیک خبر ان کاين انسان زمون په ژوندو کې نشی کته نو همیشه دا یاد وساته چې الله خو هر څوی دی د دا مطلب نه دی چې انسان دی وای چې زمو په ژوند کې د فلاني د پاره خیرخواهی جذبات نشته نو ځې په جبه ولې و خبره ده دا چې جبه خوخه په کار ده خود دې سره ژوند هم صفاکه چې په دواړو کې تضاد ختم شي دا ډیر اهمیت ته